«А ти?» – скептично глянув Симеон на Арсена. «Поплакав над останками Яцька, і цим купив собі право бути моїм суддею? Так легко! І після цього, бажаючи далі їсти, ідеш грати голим панам?» «Я вже не граю!» – і Боцул подався в Молдавію. «Спитко тільки!» О, тоді ти вже і зовсім змив брути свого сумління, саркастично засміявся владика. Ти вже єретик, мало того, пророк для тих смердів, які за волю йдуть на плаху. Тільки вони цього не знають. Об'явися до них Месією, і їм легше буде вмирати. Облуднику я знаю свою найміч, та вже старий єсм, а ти... Ти вічно проповідуєш непокору й бунт. А твоя Орися спить поруч з виродком і до любушчів його звикає. А може й звикла вже. А може й плюнула б тепер на тебе, скалічена багатством. Бо ти побоявся тоді на замерзлому стирі подати їй руку, щоб не обтяжувати себе, не ризикувати собою. Ти не питав її, чи вона згодна ти не спробував і нас догнати. А може б вона таки пішла була з тобою до гнідавської церковці? Але ж тебе огорнув страх. Це так легко – страждати марно за коханням та жертвувати собою, стати за нього на Олеські вали. То набагато важче. Речнику повсталих смердів. А скажи, ти любив узагалі кого-небудь, навіть оту Орисю? «Майстре!» – скрикнув Арсен і стишився ураз. «Майстре!» Він закрив долонями обличчя і вибіг з рундука. «Хто сказав ці слова?» «А владика!» «Чи вони в мені самому обізвалися так жорстоко і боляче?» Стугоніло, стукало, било молотком по мозку. «Не тямлячи, куди йде...» Гарсен опинився у верху Руської, біля Босяцької хвіртки. Завернув. Куди йти? В Олеську йти. Вдертися до двору Давидовича, вбити, викрасти. Плювок о терти з лиця, умерти на валах. Латинська хвіртка, Кнофель. Яке вузьке місто. Татарська брама, Краківське передмістя, Краківський жак при Ягелонському університеті, Професорська тога, скоморох, блазень, Рогата беретка, бакалавра, Бляхарська вулиця, Так багато людей у ярмулках, У сукманах з жовтою латкою на грудях. Та може я за ці гроші сина Утримую в Яголонському університеті. Поцілуй легенько, гусляре, не зрани дуже. Ти ж душу продаєш. А що придбав? Виною кур? А що придбав? Втомлений, задиханий, зупинився перед відчиненою брамою, крізь яку проглядало тісне подвір'я, оточене високим муром. З подвір'я стрімко вверх ведуть репучі сходи. Чому я йду сюди? Не треба. Ти русин, а я жидівка ханка, і ми обоє по вулицях волочимося. Я ж не хочу її. Чого я йду? А син її учиться там, де вчився я. Я мусив кинути, бо не мав мами по вії. А він ще не кинув. Музикант Звела чорні дуги брів Жінка з пивними очима І слідами колишньої вроди на обличчі Не сподівалася Начельний музикант Патриціанської лазні До мене? Як мило Тільки я зайнята Але заходьте, заходьте Уже давно по всьому Ми п'ємо вірменський нектар А цей чоловік? Ханка показала на чорновусого кавказця. «Приїхав з таких далеких світів, які нам і приснитися не можуть. А що за вина в них? Сідайте, сідаєте, музиканти. Ви тоді так несподівано зникли, а я перед вами в боргу», лепетала повія і була стурбована. «Ану ж, підніме кавказець бучу, і вона втратить свіжого клієнта». «Я на хвилинку, пані!» Арсен аж тепер зрозумів, що вчинив глупо, зайшовши сюди. «Розради шукати в ханки?» «Я проходив вулицею попри вашу браму і згадав, «Ви тоді казали, я сам там учився. Ваш син далі в Ягилонському. «Пам'ятаєте?» «Як мило! Вчиться, вчиться, мій Шимон, поки мама живе на світі, вчиться!» «А я, бачите, яка ще працьовита!» – безсоровно засміялася. Злегка сп'янілий кавказець світив білими зубами в добродушній усмішці. Йому і на думку не спадало затівати сварку з пришлим. «За кого? За повію!» Богу ж все цікавило в цьому місті зовні пишному і величному, а в глибині своїй такому подібному до всіх інших міст на світі. І люди цікавили теж, він зустрічався, уже торгуючи, відпочиваючи, з вірменами, поляками, євреями. А русина лише одного бачив на своєму возі по дорозі з Теребовлі. Богу ж заметушився, немов господар дому. Досягнув з полички чистий кухоль, підійшов до Арсена, узяв його рукою за плече, потягнув до столу. Сідай, Джан, сідай, я вдруге у вашому місті, але вважайте вперше, бо тоді витав тільки над шпилями замків, хібанями церков, мов над Едемом, а тепер спустився на дно і ходжу б. По ньому вже два тижні. З першого ж дня знайомство завів з паною Ханкою. З інакше, видно світ, ніж з неба. Я думав, поганий Амстердам. Я думав, поганий Єрівань, а кафа найгірша. А то всюди однаково, всюди однаково. Мій друг Хочерис рис у золоті купається. На заскленому балкончику до сонця і зимою гріється, гарячі труби огрівають знизу його долівку, а під ним у підвалі таргани їдять дітей бідного ткача «Авачка».